Marilla döntésre jut. Végtére is azonban odaértek ahhoz a nagy sárga házhoz a White Scenti ahol Mrs. Spencer lakott. Az asszony meglepetten nyitott ajtót, jó indulatú arcán csodálkozás és örvendezés keveredett. Istenem, Istenem, kiáltotta. Rátok számítottam ma legkevésbé, de azért nagyon örülök, hogy eljöttetek. Bekötöd a lovat? És te hogy vagy, em? Köszönöm a körülményekhez képest tűrhetően, felelte mosolytalanul a kislány, mint akinek minden reménye szerte fosztott. Marilla vette át a szót. Csak addig maradunk, amíg a kancaki nem piheni magát. De megígértem Matthúnak, hogy korán otthon leszek. A helyzet az, Mrs. Spencer, hogy valami lehetetlen tévedés történt. Azért jöttem át, hogy megtudjam, miként Matthew-val azt üzentük önnek, hogy hozzon nekünk egy fiút az árvaházból. Az öcsének, Robertnek szó szerint azt mondtuk, hogy egy 10-11 éves fiút szeretnénk. Ó, oh, egek, Marilla Cuffbird, ezt nem mondja komolyan, csapta össze a kezét Mrs. Spencer kétségbeesve. De hiszen Robert azt üzente a lányával Nancyvel, hogy egy kislányt akarnak. – Nem így volt, Flora Jane? – fordult oda megerősítésért a lányához, aki felbukkant mögötte a lépcsőn. – Dehogy is nem, Miss Cuffwork? – helyeselt Flora Jane komoly arccal. – Rettenetesen sajnálom – bizonygatta Mrs. Spencer. – Nagy baj, hogy ez történt, de igazán nem az én hibám volt, belátja, ugye? Én minden tőlem telhetőt elkövettem, és azt hittem, hogy az ön utasításai szerint járok el. De Nancy egy lehetetlenül szerebuldi teremtés. – Már többször meg kellett fedjem a hebehurgyaságáért. – Mi követtük el a hibát, – mondta Marilla tompa hangom. – Személyesen kellett volna idejönnünk, és nem lett volna szabad egy ilyen fontos üzenetet, csupán az élő szóra bízni. – No, akárhogyan is, de tévedés történt, és nincs más hátra, mint helyrehozni. – Vissza lehet küldeni ezt a gyermeket az árvaházba? – Feltehetően visszaveszik, nem? – Gondolom, igen. – felelte Mrs. Spencer elgondolkodva. – De talán nem is lesz arra szükség, hogy visszaküldjük. Tegnap itt járt Mrs. Pete Blavert, és említette, hogy mennyire szívesen hozatott volna velem egy kislányt, aki a segítségére lenne. Mrs. Peternek, mint tudja, nagy a családja, és nehezen talál segítséget. En éppen megfelelő lenne a számára. Ez kimondottan a gondviselésnek köszönhető. Marilla Arcki fejezéséből ítélve a dolognak édes kevés köze lehetett a gondviseléshez. Váratlanul remek alkalom kínálkozott, hogy a nem szívesen látott kis árvától megszabaduljon, de még csak hálát sem érzett. Ismerte ugyanis Mrs. Blavettet, ha csak látásból is. Apró, házártos asszony benyomását keltette, akinek egyetlen gram felesleges hús sem volt a csontjai. Ráadásul hallott is róla, kíméletlen rabszolgahajcsának nevezték azok, akik közelebbről ismerték. Az elbocsátott cselédek félelmetes történeteket meséltek rossz természetéről és csípős nyelvéről, valamint fészekalja szemtelen civakodó kölykéről. A gondolatra, hogy Ent kiszolgáltatja enőkénének kedvének, Marillát lelkiismeret furdalást öltött el. Nos, bemegyünk és megbeszéljük a dolgot, javasolta végül. Oh, – Ó, csak nem éppen Mrs. blevett az ott az úton, és szerencsére idefelé tart – kiáltott fel Mrs. Spencer. Vendégeit beterelte az előszobán át a szalomba, ahol olyan jeges hideg csapta meg őket, mintha a sötétzöld szorosra zárt zsalugált Eren át túl soká megszűrt napfény már minden melegét régen elvesztette volna. – Ez most aztán igazán jól alakult, mert most mindennek a végére tudunk járni. – Őjjöle ide a karosszékbe, Miss Cuffbert! – Te pedig a kerevetre, enn, és ne fészkelődj! – Adják csak ide a kalapjaikat! – Flora Jane, menj, tedd fel a teját! – Jó napot, Mrs. Blavett! Éppen arról beszéltünk, mekkora szerencse, hogy ön erre járt. Hadd mutassam be önöket egymásnak, hölgyeim! – Mrs. Blavett, Miss Cuthbert. kérem, bocsássanak meg egy pillanatra! Elfelejtettem szólni Flora Jane-nek, hogy vegye ki a molnárkákat a sütőből. Azzal Mrs. Spencer felhúzta a redőnyöket, majd elviharzott. En a kereveten ült némán, kezét szorosan összefogta az ölében, és megbabonázva merett Mrs. Blavett erre. Tényleg ennek a kemény arcú, sasszemű asszonynak a gondjaira bízdák? Érezte, hogy szorul össze a torka. Szemét égették a könnyek. Már épp attól kezdett félni, hogy elsírja magát, amikor Mrs. Spencer visszatért, kipirulva és ragyogó tekintettel, készen, hogy mindennemű, rendű és rangú nehézséggel, fizikaival, lelkivel vagy szellemivel szembenézzen és sikeresen megbirkózzék. Úgy tűnik, valami tévedés történt ezzel a kislányjal kapcsolatban, Mrs. Blavett, kezdte. Én úgy tudtam, hogy Mr. és Miss Kavborg egy kislányt szeretnének örökbe fogadni. Nekem legalábbis ezt mondták. De most derült ki, hogy mégis egy kisfiút szeretnének. Ha még ma is azon a véleményen van, mint tegnap, akkor azt hiszem, ez a kislány épp megfelel majd önnek. Mrs. Blavett tekintettek, mint a villám végig ennen, tetőtől talpig. Hány éves vagy, és hogy hívnak? En Shirleynek, de da, dadogta a kislány, ám ezúttal nem mert semmiféle kikötéssel élni a kiejtésre vonatkozóan. Tizenegy éves vagyok. Így hm. első látásra nincs benned semmi különös, de szívos vagy, és tudom is én miért, de végül is a szívosokkal jár az ember legjobban. – Nos, ha magamhoz veszlek, egyet, jegyez meg jól. Rendes, jó, ügyes és tisztelet tudó légy. Elvárom, hogy megdolgozz azért, amennyibe kerülsz majd. – Igen, azt hiszem, mégiscsak átveszem öntől ezt a gyereket, Miss Cuffberg. A kisbaba rettenetesen sírós és már halálosan kifárasztott. Ha gondolja, akkor már is hazavihetem magammal. Marilla erre pillantott és a szívét meglágyította a kislány sápatarcán tükröződő néma gyötrelem. Egy tehetetlen kis palánta szenvedése, aki ismét ugyanabba a csapdába vergődik, amiből úgy hitte, már kiszabadult. Marillának az a kényelmetlen érzése támad, hogyha most hátat fordít ennek a könyörgő pillantásnak, akkor ez a tette halála napjáig kísérteni fogja. No meg, Mrs. Blavett nem nyerte meg a tetszését. Hogy egy ilyen asszonyra bizony egy érzékeny, túlfeszített, idegzetű gyermeket? Nem, ennek a felelősségét képtelen volna elvállalni. – Nem is tudom, – mondta lassan. – Azt azért nem mondtam, hogy Matthew és én véglegesen úgy döntöttünk, hogy nem tartjuk magunknál. Sőt, mi több, Matthew igazán szívesen megtartaná. Csak azért jöttem át, hogy megtudjam, miképpen adódhatott elő ez a tévedés. Talán legokosabb, ha hazaviszem és megbeszélem a dolgot Matthewval. – Úgy érzem, nem dönthetek anélkül, hogy kikérném az ő tanácsát is. – Hát, ha mégis úgy határozunk, hogy nem tartjuk meg, akkor holnap este áthozzuk, vagy átküldjük önhöz. Ha nem hallana felőlünk, akkor tudni fogja, hogy nálunk marad a kislány. Így megfelelőnnek, Mrs. Blevet. Mivel nincs más választásom, mondta Mrs. Blevet feletté bundokul. a monológia alatt a kislány arca hihetetlen változáson ment át. Először is úgy eltűnt róla a kétségbeesés, mintha letörölték volna, és átadta a helyét egy halvány reménysugárnak, amelytől a szeme kitágult, és úgy csillogott, mint a hajnali ég két csillaga. A kislány egészen átszellemült. Egy pillanattal később, amikor Mrs. Spencer és Mrs. Blavett kimentek, hogy megkeressenek egy receptet, amit ez utóbbi hölgy el akart kérni, en felugrott, és odafutott Marillához. Jaj, Mrs. Kavberg, tényleg azt mondta, hogy talán ott maradhatok a zöldmanzádos házba? Suttotta a lélegzet visszafolytva, mintha a mesés lehetőség okvetlen szertefosztana a hangos beszédtől. Valóban ezt mondta? Vagy csak képzeltem, hogy ezt hallom? Az a véleményem, hogy nem ártanak kordába tartani a képzelő erődet, ha már a között sem tudsz különbséget tenni, hogy mi igaz és mi nem, szitta meg Marilla mérgesen. Igen. Ezt hallottad, és egy szóval sem többet. Még nem döntöttünk véglegesen, és előfordulhat, hogy végül is Mrs. Blavett gondjaira bízunk. Neki minden bizonyal nagyobb szüksége van rád mint nekem. Én inkább visszamegyek az árvaházba, mint hogy nála lakjak, fogatkozott Anne szenvedélyesen. Pont úgy néz ki, mint, mint, mint egy, mint egy fúró. Marilla sietve úrrá lett egy önkéntelen feltámadt mosolyon mert úgy érezte, a kislányt okvetlen meg kell fednie az ilyen beszédért. – Egy kislánynak nem illik így beszélni egy idegen hölgyről, – mondta szigorúan. – Menj vissza a helyedre, ülj le is maradt csendben. Viselkedj úgy, ahogy egy jó kislányhoz illik. – Bármit megteszek, amit csak kíván hamakánál tart? – ígérte a kislány, és engedelmesen leült megint a heverőre. Amikor aznap este visszatértek a zöld Manzárdos házba, Matthew már az ösvényük elébük ment. Marilla már messziről látta, amint nyugtalanul fel a és rögtön sejtette, hogy miért nem tudott nyugton megülni otthon. Nem érte váratlanul az a megkönnyebbülésem, amit Matthew arcán látott, amikor az észrevette, hogy ha más nem is történt, Marilla legalább a kislányt visszahozta. De Marilla kibírta, és egy szót sem szólt, amíg mindketten a csűr mögötti udvaron neki nem álltak a teheneket megfejni. Csak akkor számolt berőviden en történetéről és a Mrs. Spencerrel folytatott beszélgetés eredményéről. Én még a kutyámat se bíznám arra rablevet nő szemére, bizonygatta szokatlan vehemenciával Matthew. Én sem rajongok a stílusáért, ismerte be Marilla. De akkor sincs más, mint ő vagy mi, Matthew. És mivel te szeretnéd, ha megtartanánk? Azt hiszem, hogy most már én is hajlandó vagyok, vagy legalábbis annak kell lennem. Addig, addig gondolkoztam rajta, amíg valahogy hozzászoktam a gondolathoz. De valamiféle kötelességnek érzem. Sosem neveltem fel senkit, főleg nem kislányt, és merem állítani, hogy szörnyen el a dolgot fuserálni. De azért mindent tőlem telhetőt elkövetek. Szóval, ami engem illet, Mattyu, felőlem akár maradhat. Mattyu félénk arca a boldogságtól. Nos, hát reméltem, hogy te is így látod majd, Marilla. Mondta, hiszen olyan érdekes kis jószág. Többre jutnánk azzal, ha azt mondanánk, hogy hasznos kis jószág, vágott vissza Marilla. De majd én teszek róla, hogy ilyenné neveljem. És figyelmeztetlek, Mattyú, hogy nem avatkozhatsz a módszereimbe. Meg lehet, hogy egy vénylány nem sokat tud a gyereknevelés rejtelmeiről. De az öreg agregény még nála is kevesebbet. Úgyhogy hagyd rá a dolgot. Ha én kudarcot vallok, még rá is beleütni az orrod. Ugyanúgy ugyan, Marilla, tégy, ahogy jónak látod, sietett megnyugnatni mettyú. Légy hozzá, kedves és jó, persze anélkül, hogy elkényeztetnéd. Valahogy az az érzésem, hogy bármire rá lehet nevelni, ha az ember meg tudja szerettetni magát vele. Marilla megvetően szipákolt, jelezve, hogy nincs nagy véleményel mettyúnak a női nemet érintő ismereteiről, majd magába morogva elindult a teljes vödrökkel a tehenészet felé a ma este még nem mondom meg neki, hogy maradhat. Tűnődött, míg a tejet a főzőedénybe töltötte. Egy szemhúnyát sincs tudna aludni az izgalomtól. Na, Marilla Kaufberg, most aztán nyaki apácban. Gondoltad volna, hogy egyszer eljön az a nap, amikor egy árval fogad szörökbe? <gül> ez már önmagában is meglepő, de hogy emögött Matthew legyen, ő, aki világ életében halálosan rettegett a kislányoktól, <gül> Ez mindennek a teteje. Akárhogy is, amellett döntöttünk, hogy megpróbáljuk, és csak a jó Isten a megmondhatója, hogy mi sül majd ki belőle.